Harmljóðin Fyrsti kafli Æ, hversu einmana er nú borgin Sú er áður var svo fjölbygð Orðin svo ekja Sú er voldu var meðal þjóðana Fyrsta frúin meðal hérðana Orðin hvaða kona Hún grætur sáranum nætur Og tárin streyma ofan vanga hennar Engin er sáir huggi hanna Af öllum ástmönnum hennar Allir vinnir hennar hafa brugðist henni. Þeir eru orðnir óvinir hennar. Júta hefur flúið land fyrir einnt og fyrir mikill ánöð. Hann býr meðal heiðingjanna, finnur engan kvíldarstað. Allir ofsækendur hans náðu honum í þrengslunum. Vegjitnið til síjónar syrkja að því að engir koma til hátíðarhalds. Öll hlið hennar eru eitt. Prestar hennar andvarpa, meyjar hennar eru sorgbytnar og sjálf er hún hrygg í hjarta. Fjendur hennar eru orðnir ofan á. Óvinir hennar lifa ánægðir því að drottin hefur hrelt hana vegna hennar mörgu synda. Börn hennar fóru burt herlit fyrir kúaranum. Tanni fór fyrir borg, allt skraut hennar. Höfningan hennar er orðnur eins og hrútar sem ekki er taglendi finna og þeir fóru maktfrota burt fyrir ofsóknaranum. Jérusalem minnist á eindardögum sínum og mæðudögum allra kjörgripa sinna er hún átti fórðum daga. Þegar líður hennar fjell í hendur kúarans hjálpaði engin henni. Kúararnir horfðu á það, hlógu að hragförum hennar. Jérúsalem hefur sindgað stórlega, fyrir því varð hún að viður Allir þeir er dáðu hana, fyrirlíta hana, að því að þeir hafa séðu blygðan hennar og hún andvarpar sjálf og snýr sér undan. Sauruleiki hennar loðir við klæðfald hennar. Hún hugsaði ekki um endalókin. Hún fjall undra djúft og enginn verður til að hugga hennar. Lít drottin á endmína því óvinnir hrósa sigri Kúarinn rétti út hönd sína eftir öllum dýrgripum hennar Já, hún sá hversu heiðingjarnir gengu inn í helgidóm hennar sem þú hefur umbóðið þeir skulu ekki koma í söfnu þinn Allur líður hennar andvarpar leitar sér viðurværis gefur dýrgripi sína fyrir matbjörg til að draga fram lífið Sjá þú drottin og lít á hversu ég er fyrirlitin. Komi til mín allir þér sem mun vegin farið. Sjáið og skoðið hvort til sé önnur eins kvöl og mín. Svo er mér hefði verið gjörð, mér sem drottin hreldi á degi sinnar brennandi reyði. Á hæðum sendi hann eld og let hann fara neyður í bein mín. Láði net fyrir fætu mér, rak mig aftur, gjörði mig auða sífældlega sjúka og syndaminna er þungt orðið fyrir hendi hans. Þeir eru bundnar saman, lagðar mér á háls. Hann hefur lamað þrótt minn. Drottin hefur selt mig í hendu þeirra er ég fæ í staðist í móti. Drottin hefur hafnað hetju mínum. Öllum þeim er í mér voru. Hann hefur bóðað hátíð gegn mér til að knosa eskumenn mína. Drottin hefur tróðið vinnlagar þró menni jútadóttur. Yfir þessu græt ég, augum mín fljóta í tárum. Því að hukkarinn er langt í burtu frá mér, sá er hesti sálmína. Börn mín eru komin í örbygð því að óvinninnir báru hærri hlut. Sýjan réttir út hendur sínar, enginn verður til að hugga hana. Drottin bauð út á móti Jakob fjendum hans allt í kring. Jérúsalem er orðina viðurstig meðal þeirra. Drottin er réttlátur þegar ég þrjóskadis gegn bóði hans og heyri það allir líðir og sjáu kvöl mína meyjar mínar og yngismenn fóru burt herleitt ég kallaði á ástmenn mína þeir sviku mig prestar mínir og öldungar önduðist í borginni þá að þeir leituðu sér bjarga til að draga fram lífið Sjá drottinn hve ég hrætt, hve yður mín ólga. Hjartað berst í brjósti mér því ég var svo þverúðar full. Sverðið svifti mig börnunum úti fyrir, drepsóttin í húsum inni. Þeir heyrðu hversu ég andvarpaði, enginn varð til að hugga mig. Allir óvinni mínir spurðu óhammikju mína, glöttust að því að þú hefur gjörð þetta. Þú lætur þann að koma er þú hefur bóðað. Þá verða þeir jafningjar mínir. Lát alla ílsku þeirra koma fyrir auðlið þitt og gjör við þá eins og þú hefur gjörð við mig vegna allra senda minna. Því að andvörg mín eru mörg og hjarta mitt er sjúkt. Annarkabli Æ, hversu helur drottin í reyði sinni dótturina Sýjón Skýji? Frá himni varpaði hann til jærðar vegs semt Ísraels og myndist ekki fótskararsinnar á degi reyðisinnar. Væðar löst eitt í drottinn öll beitarlönd Jakobs, reyfið nýður í breyðisinni Víi Júta dóttur, varpaði til jarðar, van helgaði ríkið og höfðingið þess. Hjó af í brennandi reyði öll horn Ísraels, dró að sér hægri hönd sína frammi fyrir óununum og brendi Jakob eins og eldsloji sem eðir öllu umhverfis. Hann benti boga sinn eins og óvinur. Hægri hönd hann stóð föst eins og mótstöðumadur og myrti allt sem auganu var yndi í tjaldi dótturna Sýjon jós út heft sinni eins og eldi. Drottin kom fram sem óvinur, eitti Ísrael, eitti allar hallir hans, umtörnaði virkjum hans og rúaði upp í júta dóttur Hrygð og harmi. Hann hefur rifið nýður skála sinn eins og garð Umtörnað hátíðarstað sínum. Drottin létt gleymast í síjón hátíðir og kvíldardaga og útskúfaði í sinna áköfu reyði konungi og prestum. Drottin hefur hafnað alltari sínu, smáð helgidómsinn, ofurselt í óvinna hendur hallarmóra hennar. Þeir létu óp glimja í mustri drottins eins og á hátíðardegi. Drottinn hafði ásett sér að eyða múru dótturinn að síjón. Hann útþandi mælivaðinn. Aftraði eigi hendi sinni að eyða og stefti sorg yfir varnavirki og múr þau harma bæði saman. Hlið hennar er sokkinn í jörðu. Hann ónýtti og braut slagbranda hennar. Konungur hennar og höfðingar eru meðal heiðingjana. Lögmálslausir. Spámin hennar fá ekki heldur framar vitrani frá drottni. Þeir sittja þeigjandi á jörðinni. Öldungar dótturina Sýjón, þeir hafa auðstum mold yfir höfuð sín, girst hærusekk sekk. Höfuð réttu nýga á jörðu Jérusalem meyjar. Augu mín daprast af gráti, yður mín ólga. Hjarta mitt ætlar að springa yfir torti mín dóttur þjóðar minnar. Er börn og brjóstmilkingar hníga maktþróta á strætum borgarinnar? Þau segja við mæðu sínar. Hvar er korn og vín? Er þau hníga maktþróta eins og döðsærðir menn á strætum borgarinnar? Er þau gefa upp öndina í fæðmi mæðra sinna? Hvað á ég að taka til dæmis um þig? Við hvað líka þér, þú dótturinn Jérusalem? Hverjá ég að jafna við þig til að hugga þig? Þú mærin, dótturinn Sýjon. Já, sár þitt er stórt eins og hafið. Hver gæti lækna þig? Spámað þínni byrtu þér tálsýnir og hjekoma. En dróu ekki skýluna af miskjörðinni. Þess að snúa við högum þínum, heldur byrtu þér spárt háls og ginninga. Yfir þér skelltu lofum saman allir þeirur um veginfóru. Blístruð og skóku höfuðið við dótturinn í Jerusalem. Er þetta borgin hinn alfagra, unun allra jarðarinnar? Ef við þér glendu upp genið allir óvinni þínir, blístruðu og nýstu tönnum og sögðu. Við höfum gjör eitt hana. Já, eftir þessum degi höfum við beðið. Við höfum lifað hann, við höfum séð hann. Drottin hefur framkvæmt það er hann hafi ákveðið. Emt orðsinn þau er hann hefur bóðið frá því forðum daga. Hefur rifið neyður vægðalöst, og látið óvinnina fagna yfir þér hann hóf horn fjenda þinna Hrópa hátt til drottins þú mærin, dótturinn Sýjon lát tárin renna eins og læk dag og nótt unð um þér engra kvíldar auga þitt láti ekki hlía og verða á fætur hveina um nætur í byrjun hverja nætuvöku útel hjarta þínu eins og vatni frammi fyrir augliti drottins fórnaði höndum til hans fyrir lífi barna þinna sem hníga makþrót af hungri og öllum strætamótum Sjá drottinn og líta á hvernig þú hefur gjörð slíkt Ega konur að eita lífsafkvæmi sín börnin sem þar bera á örmunum Ega myrtir að vera í helgidómi drottins prestar og spámin Vegnir menna liggja á strætunum sveinar og öldungar Meijar mínar og æskum menn fjalli fyrir sverði Þú myrtir á degi reyði þinnar slátræðir vægðalaust. Þú stefnir eins og á hátjardegi skelfingum að mér úr öllum áttum. Á reyði degi drottins var enginn er afkæmist og eftir yrði. Þá sem ég hefði fóstrað og uppalið, þá hefir óvinnum minn aðmáð. Þriðikabli Ég er maðurinn sem emt hefur reynt undir sprota reyði hans. Mig hefur hann rekið og fært út í myrkur og nið dimmu. Já, gegn mér snýr hann æ að nýju hendi sinni allan daginn. Hann hefur tálkað að mér hold mitt og hörund, brotið sundur bein mín, hlaðið hringin í kringum mig fári og mæðu, hneft mikið myrkur, eins og þá er dánir eru fyrir löngu. Hann hefur girt fyrir mig svo ég kemst ekki út, gjörðt fjötra mína þunga. Þótt ég rópi og kalli nekkir hann bænminni hann girti fyrir vegu mína með högnum steinum gjörði stígu mína ófæra hann er mér eins og björd sem sýtur um bráð eins og ljón í launsáttri hann hefur leitt mig afleiðis og tætt mig sundur hann hefur látið mig eittan hann hefur bent bógasinn og reist mig að skotsbæni fyrir örina hefur sendið nýrum mín svonu örfamæli síns Ég varð öllum þjóðum að atlægi þeim að háðkvæði liðlangan daginn. Hann mettaði mig á beskum jurtum, drikjaði mig á malurt og lét hennur mínar mylljast sundur á malarsteinum. Lét mjög velta mér í ösku. Þú sviftir sálu mín að fríði, ég glemdi því góða og sagði Horfin er lífskraftur minn, von mín fjarri drottni. Minnstu einndar minnar og mæðu. Málurtarinnar og eitursins Sál mín hugsar stöðugt um þetta og er döpur í brjóstumir Þetta vil ég hugfesta Þess vegna vil ég vona Náð drottins er ekki þrótin Miskun hans ekki á enda Hún er ný á hverjum orðni Mikil er trúfesti þín Drottin er hlutild mín segir Sál mín Þess vegna vil ég vona á hann Góður er drottin þeim er á hann vona og þeirri sál er til hans leitar Gott er að býða hljóður eftir hjálp drottins Gott er fyrir mannina að bera okk ok í æsku Hann sitja einmann og hljóður af því hann hefur lagt að á hann Hann beyi munnin ofan að jörðu vera má að enn sé von Hann bjóði þeim kinnina sem slær hann láti metta sig með smán því að ekki útskúvar drottin um alla eilíf heldur miskunar hann aftur þegar hann hrellir eftir sinni miklu náð Því ekki langar hann til að þjá nýr hella mannana börn að menn tróði undir fótum alla bandingja landsins að menn hallar rétti manns fyrir auðlítið hins hæsta að menn beita mann ránglæti í máli hans skildi drottin ekki sjá það? Hver er sá er talaði og það varð á þess að drottin hafi bóðið það fram gengur ekki að munni hins hæsta bæði hamingja og óhammingja Hví andvarpar maðurinn alla æfi? Hver andvarpi yfir eigin sindum? Rannsökum breytni voru og prófum og snúum ást til drottins. Fórnum hjarta voru og höndum til guðs í himnum. Við höfum syngað og verið ólhinir. Þú hefur ekki fyrirgefið. Þú hefur hölið þig í reyði og ofsótos, myrt vægðalaust. Þú hefur hölið þig í skýið svo að engin bæn kemst í gegn. Þú gjörður ós að afræki og viðbjóð mitt á meðal þjóðana. Yfir osk lent upp genið allir óvinni vorir. Geigur og gildra urðu hlutskipti vort, eyðing og tortíming. Táralækir streyma af augumir út af tortíming þjóðarminnar. Hvíldar löst fljóta augum mín í tárum án þess að á. Unn sniður lítur og horfir á drottin á heimnum. Auga mitt veltur sálminni kvöl vegna allra dætra borgaminnar. Með ákef eldu mig eins og fuggl þeirir voru óvinni mínir án saka. Þeir gjörðu þvínar út af mig í grifju og kostuðu steinum á mig. Vatn flóði yfir höfuð mitt, ég hugsaði, ég er frá. Ég hópaði á nafnþitt rottin úr hildýpi grifjunar. Þú heyrðir hróp mitt, byrg ekki eyra þitt. Þú kom mér til fróunar kom mér til hjálpar Þú varst nálægur þá ég hrópaði til þín og sagðir óttastu ekki Þú varst drottinn mál mitt, leistir líf mitt Þú hefur drottinn séð undir okkur mína rétt þú hluta minn Þú hefur séð alla hefnigirni þeirra allt að ráðabrug þeirra gegn mér Þú hefur heyrt smánani þeirra drottinn allt að ráðabrug þeirra gegn mér Skraf mótstöðumanna minna og hinnar stöðugur áðagjörði þeirra gegn mér Lít á hvort sem þeir sitja eða standa þá er ég hálkvæðið þeirra Þú munt endugelda þeim drottin eins og þeir hafa til unnið Þú munt leggja hulu yfir hérta þeirra Bölvan þín komi yfir þá Þú munt ofsækja þá í reyði og afmá þá undan himni drottins Fjórðikabli Æ, hversu blagt er gullið orðið Umbreyttur málmurinn dýri Æ, hversu er helgum steinum fleikt út á öllum strætamótum? Sýjón búar, hinn er dyrmætu, jafnvægir skýra gulli, hversu voru þeir metnir jant og leir kér, jant úr smíði úr pottar höndum? Jafnvel sjakaldnir bjóða júrið og gefa hvortum sínum að sjúga, en dóttir minnar er orðin hardbrjósta, eins og strútsfugladnir í eyðumörkinni tunga brjóstmilkingsins loti við góminna þorsta börnin báðu um brauð en engin mýlaði þeim neynu Þeir sem vanir hafði verið að eita krásir örfmagnast nú á strætunum Þeir sem borni voru á purpura falma nú mikið hauga Þegar mískjör dóttur þjóða minnar var meiri en sind sótumu sem umturnað var svo að segja á augabragði án þess að manna hendur kæmi það nærri Hefðingar hennar voru hreinnir en mjöll, hvítar en mjólk. Líkamir þeirra rauðari en kórallar, ásinn þeirra eins og safír. Útlit þeirra er orði blakkar en sót. Þeir þekkjast ekki á strætunum. Skinnið á þeim er skorpið af beinum, það er þornað eins og tré. Sælli voru þeir er fællu fyrir sverði, heldrun um þeir er fællu fyrir hungri. Þeir er hnigu hungur og um morða að því að enginn varða akur gróðin. Viðkvæmar konur söðu með eigin höndum börn sín. Þau voru þeim til næringar. Þá er dóttir þjóða minna var eitt. Drottin tæmdi heift sína. Útelti sinni brennandi reyði og hverti eld í síon er eitti henni til grunna. Konugar jarðarinnar hefðu ekki trúa því, en eittnaf íbúum jarðríkis að fjendur og óvinnir myndu innfara um hlið Jerusalem. Vegna að synda spámana hennar, miskjörða presta hennar, er úteltu inn í henni blóði réttlátra, reyka þeir eins og blindir mennum strætið, að það er blóði, svo að engir mættu snerta glæði þeirra. Víkjúr vegi, órheitt maður, köllu menn á undar þeim. Víkjúr vegi, víkjúr vegi, snerti hann ekki. Þegar þau skjöruðu, sögðu menn meðal heiðingjanna. Þeir skulu eigi dveljast til lengur. Reyðið til í drottins hefur tvístrað þeim, hann lítur eigi framar við þeim. Hann virti prestana að og miskunnaði sér ekki yfir gamalmennin. Hversu lengi störðu augurvórs í þreytt eftir hjálp sem ekki kom. Af sjónarhólvorum mændum við er eftir þjóð sem ekki hjálpar. Menn rögtur vorar svo við gátum ekki gengið á götumvorum. Enda vor voru nálguðust, dagar voru fullnöðust, já enda lók voru komu. Offsækendur vorur voru léttfættar en erninir í loftinu. Þeir eldu ás yfir fjöllin, sáttu um og sé eiðum örkinni. Andi nasa vorra, drottin smurði, var þangin í grifjum þeirra. Hans yfir sögðumum, í skjóli hans skulum við lifa með þjóðana. Fagna þú og verð glöð, dóttri netum, þú sem býr í Úslandi, Til þín mun og byggarinn koma þú munt vera drukkin og bera blígðan þína. Sekt þín er á enda, dótturinn Sýjan. Hann mun eigi fram að gjöra þig landræka. Hann viti er miskjörðar þínar, dótturinn Etum dregur skýluna af sindum þínum. Fymti kafli Minnstu þess drottinn hvað yfir oss hefur gengið? Lítu á og sjá háðungvóra. Arleið voru er komin í hendur annara Húsvor í hendur útlendinga Við erum orðnir munarleysingar Föðurlausir Mæður vorar orðnar sem ekkur Vatnið sem við drekkum Verðum við að kaupa Viðin fáum við aðeins keg borgun Ósakendur voru Sýti á hálsuforum Þótt við sjöum þreytir Fáum við enga kvíld Til ekipþarans réttum við út höndina Til asserju Til að sæðjast að mat Feður voru sýnguðu Þeir eru eigi framar til og við erbjörum í skjörð þeirra. Þrælar drotna yfir oss. Engin hrýfur oss höndum þeirra. Með lífsháska sækjum við matbjörgvóra í eyðum örginni þar sem sverðið vofir yfir oss. Hörund vortur á svart eins og ofn af hungur bruna. Konur hafa þeir svífirt í síjón, meyjar í jútaborgum. Höfðingja hengdu þeir öldungum sýndu þeir engar virðingu æskumennirnir urðu að þrælæ við kvörnnina og sveinarnir duttu undir víðabyrðunum öldungarnir eru hornir og borgarhliðunum æskumennirnir frá strengleikum fögnuður hjartavors er þrótin, gleði dans for snúin í sorg krónan er fallin af höfðu voru veygjos því er við högum singað af því að hjartavort er sjúkt orðið vegna þess að augu vor eru döpur vegna síjón fjall sem er í eiði og refir nú hlaupa um Þú drottinn ríker að eilifu þitt hásæti stendur frá kyni til kynns Hví fylg þú gleyma oss eiliflega yfirgefa oss um langan aldur Snú þú oss til þín drottinn það snúum við Láð þú daga voru aftur verð eins og forðum eða hefur þú hafnað oss fyrir fullt og allt reyðst oss úr öllum áta